Marin Preda, partea 1. Aș vrea să transcriu o pagină de jurnal, dar nu înainte de a mărturisi că relațiile mele cu Marin Preda nu au depășit vreme de câțiva ani pe acelea dintre autor și editor. Nu ne-am împrietenit, nu ne-am făcut vizite, la telefon vorbeam rare ori și atunci numai la apelul meu în interes propriu. La Mogoșoaia, unde știam că își petrece scriind mai toată vremea, nu m-am dus decât o singură dată din simplă curiozitate, dar târziu, după moartea prozatorului și după ce Vatra Brâncovenească, încetase să mai fie ceea ce a fost pe vremea lui, când simpla sa prezență acolo, în odaia de la etaj, prezuma că reprezintă o garanție morală asupra stabilității. Colegii care îl cunoscuseră, mai îndeaproape, vorbeau despre el în chip contradictoriu. Unii credeau că rămăsese un moromete balcanic, roz de instincte primare, în timp ce alții, din potrivă, recunoșteau în el un rafinament subțire, disimulat cu arta țăranului inteligent. Cărțile lui îmi creiaseră imaginea unui intelect mai degrabă robust decât ager și a unui talent care asudă din greu asupra paginii născânde, ca director de editură mă primea cu amabilitatea curentă față de un autor care nu-i anunța dificultăți, nu-i solicita avansuri bănești sau tarife de excepție. De altfel, problemele câte erau le rezolvam cu Mihai Gafița, redactor șef. Contactele cu directorul erau mai mult protocolare. Am băgat însă de seamă că după prima sau a doua audiență, de câte ori voiam să intru la Preda, secretara avea ordin să mă anunțe și să mă introducă numai decât, indiferent câți ar mai fi așteptat la ușă și indiferent cu cine era înăuntru. Aceasta firește mă obliga să nu abuzez și să caut ca audiența mea să fie cât mai scurtă. În 1971 mi-a publicat volumașul de versuri geneze, ale cărui exemplare de autor aveam să le primesc tocmai în Honolulu, unde adăpostit într-o colibă și lucrând 15-16 ore pe zi, îmi pregăteam manuscrisul unei ediții de teatru definitive. În anul următor am venit în țară pentru o scurt timp să fac corecturile la volumul Poeme cu măști. De data aceasta, Preda m-a poftit pe un fotoliu dispus la o conversație mai lungă. Introducere banală cu ce mai faci, când ai venit, cât mai stai. Într-un târziu a deschis vorba. Te rugasem și eu o chestie, părinte, și îmi pare rău că nu mi-ai răspuns. Ce chestie, e, domn Preda?" am întrebat eu, nedumerit. Cum, adică vrei să spui că n-ai primit nimic de la mine?" N-am primit nimic, domn Preda. Ce să primesc? Scrisoarea, telegramă?" Prozatorul mi-a aruncat o privire groasă prin lentile, apoi și-a aprins o nouă țigară. Ei, dacă zici dumneata că n-ai primit, n-ai primit, asta e. Da, dar despre ce e vorba? Ei, dacă zici dumneata că n-ai primit, nu mai are nicio importanță. Am plecat fără să izbutesc să obțin mai mult. De atunci am rămas față de Marin Preda cu un sentiment de jenă pedepsitoare. Principala mea problemă era dacă el mă crezuse sau nu. De partea lui avea motivele să nu mă creadă, iar eu nu aveam cum să-i dovedesc contrarul. Situație fără ieșire. Îmi propuneam să le evit. Cum să mai dai ochii cu un om în sufletul căruia te prezum drept un descalificat moral? Într-un asemenea impas nu există nici cel puțin șansa unei reparații. Singurul meu argument era cuvântul de onoare pe care îl dădusem. Rămânea ca el, Marin Preda, să-mi dovedească într-un fel oarecare că nu mi l-a pus la îndoială. În 1976, când am și revenit definitiv în țară, tot cartea românească mi-a editat placheta istorii Agripine, fără niciun incident. A trebuit să-i duc lui Preda un exemplar cu dedicația cuvenită. L-a primit cu o politețe rece care mă obișuia. În același timp, scriam romanul străinii din Kipukua. Și le-aș fi oferit bucuros oricărei alte edituri decât cartea românească, dacă Mihai Gafița nu m-ar fi pus încă din 1972 să semnez un contract în alb. La acea etapă cartea era concepută mult mai simplu și s-ar fi chemat Legendele Hawaiiului. Editura a preconizase un tiraj de 10.000 de exemplare, dar rețeaua librărilor i-a făcut surpriza de a-i comunica, după anchetare, cifra rotundă de 30.000 de exemplare, exact 27.000. A, ah, nu," mi se spunea în editură, în niciun caz dom Preda nu vă lasă tirajul ăsta, vi-l taie la jumătate, o să vedeți, așa face cu toate tirajele mari. Poate, cine știe, o să aveți dumneavoastră noroc, dar noi știm ce știm, dacă vă aprobă 15.000, să fiți bucuros. Sigur, orice autor trebuie să se bată pentru tiraj, că e vorba și de bani, dar în materia asta numai dom Preda decide, mergeți la el." Am intrat la el cu gândul că voi înfrunta proba de foc. Dacă Preda nu mi-aprobă tirajul, mă gândeam, înseamnă că și-a rezervat prilejul de a mi-o plăti. Dacă la aprobă pot respira ușurat. În acel moment, nu tirajul în sine era important, ci atitudinea editorului. Domn Preda, la urma urmelor, nu cer o favoare. Cer numai să fiți de acord cu librarilor. Știți că ei trimit întotdeauna cifre minime. Ei, am urmărit el în cele din urmă, asta nu prea facem noi cu oricine, dar mă rog, pentru un scriitor ca dumneata, ne mai călcăm și noi pe inimă, să fie treizeci de mii. Mulțumesc, domn Preda. Stai, că acum vin eu cu rugămintea aia, ia loc. Așteptam cu sufletul la gură, fără a bănui că de-abia acum aveam să-mi limpezesc vechea nedumerire. Cred că ai auzit că lucrezi la un roman, o carte mare, cartea vieții mele, deosebită de tot ce am scris eu până acum." Am aflat de sigur, ai dat și un interviu pentru televiziune la Mogoșoaia. Dă-i măsa cu interviul lor, nu asta e interesant. Pe mine mă interesează Apostolul Pavel." Pavel?" m-am uluit eu. Vezi, în Noul Testament mă descurc eu bine, n-am probleme, dar când ajung la Pavel mă potignesc. Aici mi se pare vorbărie goală, aici mi se pare că am dat de adâncim la care nu am acces. Și totuși tipul mă interesează. Ai putea să mă ajuți? Domn Preda, Pavel e un autor dificil, uneori foarte dificil. Nici teologii de rândul înțeleg fără ajutorul exegezelor de specialitate. Și care sunt alea? mai luat luat campene pregătite. În orice caz, în românește există niște comentarii foarte bune, de pildă ale lui Vasile Gheorghiu, ale lui Haralambie Rovența, firește, cele mai amănunțite și pertinente rămân tot ale lui Lagrange în limba franceză. Cum îi zice? Lagrange. Și ăsta m-ar interesa, mai ales ăsta, Lagrange. Poți să-mi faci rost de el, dar și de ceilalți. Ar fi câteva volume și două cursuri litografiate ale lui Rovența, Bine, domn Preda, le împrumut eu de undeva și ți le dau. Dar pe termen mai lung, nu așa, pe o săptămână. Le ții cât ai nevoie. Există însă o dificultate. La Lagrange comentează pe textul original, cel grecesc. Nu-i nimic, eu îmi pun alături pe cel românesc. Care e la noi cea mai bună traducere a Bibliei? Că și asta voiam să te întreb. După părerea mea, domn Preda, cea mai bună traducere rămâne tot cea din 1688, Biblia lui Șerban. Pe aia nu pot să o citesc, că e pe chirilică. Mai apropiată de ea este ediția din 1914, cea din pe literă latină. De asta poți să-mi faci rost? O am chiar eu, ți-o dau cu plăcere. Peste câteva zile îi lăseam în birou un vraf de cărți pe care le privea cu orgoliu și încântare. Marin Preda a murit înainte de a fi apucat să mi le restituie. Le-am recuperat prin comisia care i-a administrat inventarul de la Mogoșoaia. Nu știu dacă și cât le va fi folosit. Sigur este însă că cel mai iubit dintre pământeni se încheie cu un citat din Pavel. Marim Preda mă crezuse.